Я ковтав передорожню доту, вагався. Тоді з-поміж лечаківських гробовців випливав худий, згорблений Покуцький. Дивився на мене понуро й тупо, ніби вже не володів словами. Я згадав, як Покуцький одного разу повертався від інженера роздратований і похилив над моїм верстатом голову. «Гони додому, – розсердився я на Миколу. Не збивайся, пантелику, будь так не тямиш, на яку ступати». Микола поправив оздоблене мідними бляшками кантарки на рисаках, підтягнув підпруги. Сідай, коні рушили чвалом. Микола, зігнутою прижиною, перемахнув у залубні. Я ледве встиг стрибнути за ним. З вигнанки до Львова, здається, ходить дрезина. Усякому разі, до Тернополя бігає. Якщо тобі пощастить, Микола занурив руху під кожуха передасив у Тернополі оцей пакунок. Будь спокійний, це не міна. Передам. Кость Грушевич, Микола повернувся до мене боком, щоб я міг ліпше чути. Людина гостина і покладиста. Можеш там навіть переночувати, як буде потреба. Він лікар. Йому завжди таланило. А от з жінкою оконфузився. Зрадила, покинула з донькою. Виховав її, я сказав би спартанкою, трохи хлопчакувата. Микола закинув назад голову і дзвінко розсміявся. Зрештою, вона тебе познайомить з собою. Колись вона мене примусила признатися в усіх гріхах. А відтак про цивірінь що в кожному їй хочеться відкрити засніченого Промітея. «А що тут смішного?» – запитав я, беручи вішки і стримуючи коней – які закидали нас снігом. Вона не знає людей про копику. І Гірчак відстежував Прометеєв, і не все йому вдавалося. Ні, Гірчак бачив нас наскрізь, та й не готував до самозамилування. Нас з тобою випросили із гімназії, але ми мені не стали. А ця дівиця вчує твій півнячий тенорок і буде пророкувати гори небесні». Гірчак бив по нашому тім'ї не своїми мозолями. Інколи починаєш сперечатися тільки тому, що хтось уголос висловить те, що ти сам думав. Ні, копику. він якраз не проповідував, він з'ясовував. Я на його місці вчинив би однієї турботи, хіба він старався розворогувати нас? Ні, він просто розумів, що нас повисиджували в різних гніздах і що ми рано чи пізно повернемося до них. Гірчак – філософ. Отже, не маєш причини гострити ножи проти гірчака. Я б і не гострив, якби ти не вдарився в софістику. Микола образився. Так воно буває, щось збігається з далеких закутин пережитого на стежинку, яка веде до ясності. Зараз у Миколи, мабуть, таке відчуття, що хвилину тому за нього говорив хтось чужий Ми в'їхали у скований морозом лункий Чорнівський ліс Здавна знаменитий ватагами розбійників У снігорі репіли сані Сніг капустяним листом похрубкував під копитами Обобід шляху незворушно стояли височені дуби Поміж ними чахнули струнки стріблясті граби Микола розслаблено вихляв у такт кінській ступі, поки не заплющив очі. Він зорієнтувався б, якби випущена з торби черепаха була не моя. Нехай спить, дай Боже, всім так економно жити. Я впорав дурницю, так грубо обірвавши його. Ліс через півстоліття одного залишаться сумні клапті, де й заяць не наважиться присісти. Гельветій мав рацію, до Австрії таки дійшло проміння північних світанків, і Габсбурги здобули любов підданців та щедро скропили їх чоло росою істини. Дорога надокучає, особливо взимку. Я, правда, давно вже чекав на таку вилазку. Та ось залишив за плечима залісся і стало сумно. А видко я вже виріс того віку, коли ходиш не оглядаючись назад. Кінний роз'їзд спинив нас за лісом, біля висілка. Хлопці розгорланилися, як за воєнного часу до Миколи причепився хорунжий